Karibu tena mpenzi mtazamaji wa chaneli ya kupendo ania ni marifa Katika makala leo tunawaletea Sehemu ya kwanza ya historia inayomuhusu aliyewahi kuwa kiongozi shupavu na maarufu barani Afrika Nine kuletea makala hii leo ni mimi Arthur Daima Na pia napatikana katika Instagram kwa jina la Arthur Daima Anafahamika kwa majina mawili ya Thomas Sankara ila kirefu anaito Thomas Isidore Noel Sankara Bwana huyu alizaliwa mnamo tarehe 21 mwezi desemba mwaka 1949 katika mji wa Yako nchini Bukina Faso inaofahimika kama Apa Vota Kwa kuzaliwa Thomas Sankara ni mtoto wa tatu katika familia yenye watoto kumi. Wazazi wake ni Joseph Sankara na Margaret Sankara Kikabila Sankara alikuwa ni mchanganyiko wa makabila ya Mosi na Fulani Baba yake mzee Joseph alikuwa ni mzawa wa kabila la Mosi na Fulani wakati mama yake Margaret, alikuwa ni mzao wa kabila la Mosi. Baba yake Sankara alikuwa ni askari katika jeshi la kikoloni, na kiimani alikuwa ni Mkatoliki. Vio hivyo kwa upande mama yake naye alikuwa ni Mkatoliki. Hii ilimfanya Sankara awe Mkatoliki Kiimani. Zaidi ya hapo wazazi wake walitamani sana Sankara aji kuwa ni Padre au Shemasi wa Kanisa Katoliki, hapo atakapokuwa mtu mzima alianza shule ya msingi katika shule iliyoitwa Bobo Dilaso alijikuta anapenda zaidi masomo ya na lugha hasa ya kifaransa na hii ikawapa walimu na wazazi imani na faraja bwana Sankara akawa ni mmoja kati ya wanafunzi wanaofanya vyema darasani na walimu hawakusita endelea msiiendeleeze wito wake wa kuwa mseminari na badai padre wa kanisa elimu juu ikamfanya akae na wazazi wake Hasa baada ya kufanya mitihi darasa la sita na kufaulu vyema, akajiunga na shule ya Lais Ozin Colballi, iliyokuwepo katika mji mkubwa na maarufu wa biashara huitwao Bobo Diulasso. Akiwa katika shule hii alikutana na watu wengi, na kutengeneza marafiki wengi ambao baadhi alishia wafanya watu muhimu katika utawala wake. Mfano alikutana na Fidele Tour, aliyekuja mfanya waziri katika serikali yake na pia alikutana na Sumane Bure aliyekuwa mwanzilishi wa chama cha the African Independence Party na Mgombea Rice kwa miaka hiyo Jeshi la faso lilikuwa vizuri sana na vijana wengi wasomi walijiunga kwa wingi ndoto za wazazi zilikuja kukatishwa baada ya Sangkara kuwa kuamua jiunga na Jeshi la faso. zaidi ya hayo kuingia kwa kijeshini ilikuwa ni msukumo wake wa ya kusoma zaidi Alikuwa maskini na alijua bila kufanya hivyo, pengine ndoto zake za elimu zingekufa mchana koyupe. Mnamo mwaka 1966, akiwa na umri wa miaka kuminasaba Sankara akaingia jeshi katika kambi ya Kadogo katika mji wa Uagadugu. Na hapa ndipo mapenzi yake na siasa yalipoanza. Kumuingia hasa baada ya kuwa ni mmoja wa wanafunzi wa vipindi vya nje ya darasa, ambavyo vilifundishwa na profesa ambaye alikuwa ni raia na si mwana jeshi aliyeitwa Adama Mafunzo haya yalisuuje maa ubepari na sera kadha wa kadha na mna namna Afrika inaweza kuwa salama na kujiendeleza kiuchumi Mwaka huu Sankara akiwajeshini Alishudia mapinduzi ya mwaka elfu moja ndani ya nchi yake ambapo Rais Morris ya miogu. alipinduliwa na jeshi na jeshi likamtaka Lieutenant Colonel Sangwe la Kwa Rais ambaye alitawala bukina fason paka mwaka femanini, alipopinduliwa tena. Bada ya mafunzo ya mwanzo, muhimu ya kijeshi F1196, mia miaka miwili mbele Sankara akiwa na umri wa meka 19, Aka anzaransmi kazi yaki ya jeshi, na mwaka mmoja mbele hakapeleko nchini Madagaska, kama afisa mafunzo. Akiwa huko, haka mapinduzi zaidi na zaidi. Mfano ni mapinduzi mashuhuri ya Mwaka f sabina 971 na Mwaka f sabina bili, Yaliokuwa ni mapinduzi dhidi ya serikali ya Thunet Siranana aliyekuwa Raisi wa Madagaskia tangu Mwaka F1 99, 99. Mpaka Mwaka f sabina bili, Na ni hapo ndipo alipoanza kusoma kazi za wakongwe Kama kina Karl Marx Huyu ni mwana filosofia mashuhuri wa kijermani Na Vladimir Lenin Ambaya alikuwa ni mwana mapinduzi wa kirusi na visomo hivi ndivyo vikazidi kukoleza chumvi katika ari ya kisiyasa aliyokuwa nayo. Bwana Thomas akarejea nchini Bukina Faso mwaka f ambapo akaendelea na kazi kama mwanajeshi. jeshi. Mapigiano ya mwaka F11974 kati ya mali na apa volta ya zamani ama Bukina Faso. yaliyoitwa mapigano ya mpakani, yali mpa jina na kubo buwana Sankara. Na kumfanya anza kufahamika vyema. Zaidi ya kuwa msomi, alikuwa ni mpenzi wa muziki, na alipenda sana kupiga gita. Kukawa na kituo cha mafunzo ya ukomando ambapo sankara, agapewa cheo cha ukamanda na huu ulikuwa ni mwaka F1976. Mwaka huo huo, akakutana na maafisa wa dogo machachari katika jeshi. Waliokuwa wanashe mawazo na kujikuta kwa pamoja. Wanaanzisha kikundi cha Wali chokiita regroupment des offices communists. A kwa kifupi wali jita ROC Rock. Na hiki kilikuwa kipindi cha utawala wa Rais Sae Zebrus. Kikundi hiki kilikuwa na watu ambao Walikuje kuwa watu muhimu katika istoria ya Bukina Faso. Wakwanza alikuwa ni Blaise Kompahore. aliyekutana nchini Moroko. akiwa kwenye shughuli za kisirikani. Pia kakutana na Henry Zongo. Pia Jan Basti, Bokare Lingani. Na Bwana Blaise kompaore.